Bismillahir Rahmanir Rahim Surah Quraysh Suratu Quraysh ni sura ya na sita. ambayo inazungumzia mazoea ya makureshi wa Makka waliokuwa nayo ya kusafiri hapa na pale kwa ajili ya kutafutia maisha kwani nchi ya maka haikuwa nchi ya neema ya vipando ukulima isipokuwa mifugo na ileo ileo kifugo kwa gharama makubwa sana. Kwa hivyo maisha yao alikuwa ni ya kusafiri safiri Sasa Mwenyezi anasema li lafi quraish tuliwangamiza watu wa ndovu kwa ajili ya kudumisha mazoea yao makuraishi. Ilafihim mazoea yao ambayo rehe shitaa iwa saif ni ya kusafiri safiri ukatwe baridi na wakati wa joto tabia zao walikuwa wakati wa baridi wana wanaelekea nasafiri sham na wakati wa joto wanasafiri wakaja hijazi sasa basi kwa ajili ya kwamba Mwenyezi Mungu amemfadhilisha anakuwa anameshwa kwa kiasi kama hawa hawapaswi wao kumkufuru Mwenyezi Mungu huyo fali yaabudu rabbahathal bait na wamuabudu muola wa, wa nyumba hii ya alkaaba waache kuwabudu masanamu waabudu Mola bwana mlezi wa hii nyumba takatifu ya maka, ya nyumba ya Kaaba aladhi ambaye ataamahum amewalisha wao mjue inakuwa kueposhana njaa kwa kukuajalia watu wa nchi za nje ya maka, kuleta bidhaa zao za vyakula hapa nchini maka. wa aamana min khawf na akawapa amani ya kuepukana na hofu hofu ile ambayo ingeliwafika kama ungaliendelea msururu mm, wa hasama baina yao na watu wa yamin. baina ya watu wa maka, na watu wa yamin na, na Sham ingalikuwa mzozo huo haukukatika pakapatikana sulhu ingalikuwa ni hofu kubwa katika maisha ya watu wa maka. lakini Mwenyezi Mungu aliondosha hiyo kwa kuwafanya watu wa maka, e, ndio ni wategemewa katika swala zima la biashara ambazo walikuwa wanakwenda ukichukua okay, huko sham wakizileta massages sanakallahul adhim